Aserrea. Alde batetik, uh, despertsio politikak uh, animaleko mine egiten duela nahi familiari, alde batetik. Eta gero bestaldetik ikusten uh, dugu ebe anaiek uh, sortzi labetetan uh, galdu dutela aita eta orain ama eta, um, eta ibonek ez duela Uh, posibilitaterik uh, ukan, behi dolu bat egiteko, uh, uh, ez bere aitaren zat, eta orain goan ez da ere bere amarentzat